משלי, פרק ט. חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה, טבחה טבחה, מסכה יינה, אף ערכה שולחנה, שלחה נערותיה תקרה על גפי מרומי כרת. מפתי יסורהנה. אמרה לו. לכו, לחמו ולחמי, ושתו ביין מסכתי. עזבו פתעים וחיו. ואישרו בדרך בינה. יוסר לץ, לוקח לו קלון, ומוכיח לרשע, מומו. אל תוכח לץ, פן ישנאיכה. הוכח לחכם, ויהבקה. תן לחכם, ויחכם עוד. הודה לצדיק, ויוסף לקח. תחילת חוכמה, יראת אדוני, ודעת קדושים, בינה. קיבי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 אם טקו ולחם סתרים, הנאם. ולא ידע כי רפאים שם, בעמקי שאול קרואיה.